Egan bezala, iri buruko balariekin gira, orain bos garen eguna dute gosegeban, presoen aldeko ekimen, ekimen bada. Eta gurekin, e, lehenik hainoa sarazua, egunon? Egunon. Eta baita ere, unai argkauz egunon? Egunon. Ba, zuen bos garen eguna, lehen galdera, fizikoki nola... nola azizte, e, bos tekuntak ero, hainoa gero da? Nik, e, mutxa ikusten gaitut, egia ezan, bos garen eguna izaiteko. Bo, gero, egia da atzo nik dut dukandut uh, apaltze bat, eta hor sen ditut dut bai pixka bat. Uh, agultzen asian intzela, baina uh, gero... Baituritzun zein mentalki eta nusagirela. Gosea da, honai? Uh, gosea duzue? Ba, gosea izan dugu arte, gero Bozgarrene eguna hitziza dugu gaur, eta nik pertsonalki gosea ez dut gireago Edo pixka bat zukaleko uh, errezetak begiratzean, baina beztenaz uh, gosea gutxiago. Bi hasteko gozer bat duzu, medikalki ere uh, segituak uh, ziztela? Bai, Etortzen da mediku bat uh, goizetan eta beste bat uh, gauetan, gaur pasada goizuntan eta denek uh, be, uh, emaitza pozitiboa genituen, uh, bai biostaupadak, tensioa, temperatura eta bon, asigira pisua galtzen, uh, normala da. Momentuz lau kilogaldu ditugu, uh, lau edo hidu, eta errandegute medikuek uh, urrengo egunetan uh, Pishu apaltze hori e, gutxituko zela eta pasako kilo batetik e, bostiun gramora egunean. Gosire bat da, beraz, presuen aldeko ekimen bat, e, bi e, jadanik iadanik egitaldi zonbait badira, jendea pasatzen da emendik, zer izan duzu hori arte ez dakit, azpimarra garri edo. Ba, Zuha nuzu bezala, er, bi hauetan programazioak er, mutatu dugu, eta deitu ditugu hainbatera gile gune ortara gertu datzea, guri sustengoa diraztera, eta pariseko manifara adaitzera. Beraz, er, bai, momentuz biziki pozitiboa dira lehenegun hauek, behalde batetik gazte askur bildudelako guri gana, karpa gunera. prestatu dugun militantzia gunera, afitxa bandero lentxeka, horien herrietan kolatzeko. Eta bestalde, eturri da, inbaterak gile ere bai, hobetalaur duz gurekin barabaldia burutzera, edo sustengoa diraztera. Aipatzekoak dira ba, presoak, atzo hobetalaur duz egin dute gurekin, gaur la, lab dugu hobetalaur duko barabaldia egiteko, Eta ere bai, azpimagatzikoa da, be, hainbat delegaritzaet horre direla gatsaldez e, Gure ekin bilkura bat egitelea, gu kespikatu diegu gure Gure kiminaren helburua eta gure aldariak Horiek e, bat dute denek momentuz Eta, bon, atzo izan dugu bisita aski importante bat e, Hainbat haute txiet horre direla Haute txia hoetan, batzuk paris entziren astelenean Eta egin gute pixkat e, bilkura ezberdinen, han e, egintu zen ezberdinen bilana Eta errandigute gure ikintzela, sustengatzen zutela gure ikimena, eta beraz, beraz biziki positibo momentuz, eta ikusiko rengo egunetan nola pasatzen den bai delegaritza aldetik, bai sustengo aldetik, eta ere bai gu prestatu dugun programazioaren segipenaren aldetik. Eztuko jaute cheek pasa ziren uh, asteartean, um, autetzi horietan badira um, kakotzen artean eginduko abertzaleak eta osteko um, gaia ongi zagutzen dutenak ta beste batzu menturaz gutxiago zagutzen dutenak, hoiekin adibidez uh, praktikatzeko parada izan duzu. Bai, praktikatzeko parada izan duzu, bai euskal mundukoak edo abertzaleen mundukoak. Baina, asken urteetan eh, guk segitu ditugu gertakariak eta bake prozesuaren eh, inguruko gertakariak. Eta ikusi dugu, asken ba, finean, eh, gizarte zibiliko eragileak eta utetxiak. Eh, denak zutela egintzutela eh, be, bake prozesuaren eh, haintzinarera lamateko. Eta bai, be, momentuz bizikiongi, guk eskatzen dugunarekin ere eh, guztiz adoz dira. Hau da, disarmearen biadamunean, urren gozka politikoa dela be, presuen eh, salbo espenezko legediaren aplikazioa eteta, Eta horrekin denak ados, beraz biziki kontengida eta ikusten dugu ba, apilak sortzearen biedamunean, gizarte zibila eta berautetxiak orraindik mobilizatuak direla Eta, eta urrengo hilabeteetan presuen inguruan baditugula gula garaipenak lortzeko denek elgarrekin Dinamikaren gailuha edo Pariseko manifa izango dela, manifa edo, edo mobilizazioa, benduaren behatzean izango dena Eta hor, espero pedo dugu autetxiek ere segitzea, gizarte zibilikoreak gileek, eta guk ere gazteok. Uh, Ahotz batez, uh, bepariseria aderazteko, uh, denek nahi dugula orain bake irankor bat, eta bakeo irankor bat lortzeko bidean, ba presoen gaia, beste gai asko bezala, konpontu berriela, albezainzite. Ainoa Sarasua, hau detxean gain gazteak ere etogi direla gandu unaiek, unaik, bajatu. ze, ze gazte mota ziren sustengoa ematera, kuriositatez, mintzatu zirizteu ekin? Bait, togidira iniz gazte geha ekan, e, bat ez zirezt azpietan etochtzen da jendegean, elga jeteratzera, eta gazteak okbiltzen dira, eta gero egiten dira ere e, antolatu ditugu nitzaldi edo proiektioetan eta ze gazte mota diren, gure hurbileko jendeak. Oieks sustengo amaitera, gehiago erakustera. Bai sustengo amaitera eto direnak, Eta gero adibidez gure egin zuten bizikoek hogeita lau aguduko barabaldia, eraz gazte bieek ere egin sustengo adioraz zidigute. Badire batzu, adiaz kuriositate ezpastzen direnak, adiaz bidean bandero laumdiak eman nahi zuzue, barabaldia badela, gelitzeko, ikusten azte gehtatzen den, eta esplikatzeko parada bada edo ez? Mm, Etochtzen den edo zeini emanen dugu e, nahi duen esplikazioa eta plazarekin. Baina e, momentu gotz ez dut enukai garen e, ola kuriositatez e, torri denik jenderik. Jendea, bazakien nore aldu zen? Hai, hori da. Presoak aipatu dituzu nahi, preso iak e, torri dira edo preso ibat, ustu torri mintzaldi baten emaitera. E, nola hartua izan da, ikusti dut e, muntatu duzula ere e, zigatziki bat Nola egin daure ikustiak ba, Errandu zumezala, atzo etorri gira Be, hausut seizila, segi dozazpi preso hori Gurekin ogeita la duko balabaldia burutzela Ba, horiekin bildugi da, gurekin mearen esplikazioa eman diegu Biziki bon, kontentziren, e, ikustea gazteak ere mobilizatzen e, Eta beraz, e, biziki ongi Eman dugu edo e, euskalierriko preso horiek egindakoa e, Nola erran tai real edo egiazko tailekin egindakoa eta erran digute ongi egina zela Eta gero baleatu dugu oien e, eguna beto garazteko e, jokin etxe eta, eta egualdeko preso hori bat ere Piskat e, azaltzeko edo auspikazioak emateko De Euskal preso politikoan kolektiboak emandako, azken hilabetean emandako ez tabaida prozesua eta eta bere ondorioak. Jende askur bildu da, eh, galdera asko izan dira ere, eta bizik interesgarria izan da, eh, azken zinean eh, lehen aldiadelako presoan kolektiboak hain gardenki eta hain, hain publiko ki eh, astaltzen dituen bere barne ez tabaidak. Eta aukera izan da ba, Erritar asko hobiltzeko Eta, eta hor aldiz Turgira jende batzuk e, ba, Gaiaren inguruan ezutenak inungo ezagutzarik eta, eta nere ustez e, unek, e, unek Biziki gau aldi pozitiboa Andoreztatu du eta gu biziki content Biziki biziki content Eta ikusiko urengo egunetan e, Nola pasatzen den, gaur dugu itzaldi bat e, Gartzela eta lanari buruz e, Labek eta Gabi Moska eta CGT ospitalekoek emango dutena. Eta Ni bizikintez gara izango dara eta si urna dira, orbiluko dira jende batzuk e, gaiaz jakinan e, eta interesan dia dutenak. Nahi patutuzue presoak ostion, uh, David Gramonen bizita ere izan duzue. David Gramon da, euskal preso bat duela zain aspaldi uh, atera dena? Mm, dai, beraz David Gramonet hori izan uh, duela biegun eta emantzigun itzaldi bat eh, kartzeletako borjokean inguruan. Eh, biziki inderjur gehasan zen. hain galdera galdera izan ziren eta biziki eh, nolahan itzaldi parte hartzaile izan zen horrek. Hor astapeneko ekimenetik su pertsonalkia diles, zein da gehiena eh, markatu, gustatu edo azpimarratu zitunukena. B-nik itzaldi hori azpimarr hori izan na bai, neltzat eh, gehien xarkoa izan dena eta urbilena. Zait, zait uh, beresiki, uh, beresiki atxekiduzu bere diskurtsoan edo bere lekukotasunen? Beh, hainitz gauza, baina egia da hor um, uh, piskat presoan um, kolektibo ortaan dituzten bohoketaz minzatu um, dela, eta eta bom, ikustea, ba sinezkoel kartasun bat, baina diren pertsonen aktean, hori, hainitzat, biziki, importantea izan da, eta hainitz ikasit dut. Bai una jausko el du diren aste eta elgunetan bakatu asteetan beste programa bat baduzuen zer zer duzu programa 22 no da zer duzu pentsatua ba aurrengo egunetan ba da etxerate, da gurekin australiane gurikin hobeta laburduse balawaldia Egun hortan ere txeratek eta mirentzin e, gidariek Mirentzin e, gidariak dira be, senideak laguntzen ituztenak e, bebezitetaraioaten, e, autobusak e, gidatuz Horek itzalean agote horztira lagatzean Eta a, bia, larun batean EHZta Festivala etorriko da Gurekin ere barabaldia burutzera Eta nahiko ginuke argatzoartan, larumatoartan, amabostean Berriki sortu den or, baken artisabain inguruko musikari, artisten e, kolektiboko norbait Konzertu txiki bat egiteko eta urrengo hastean etortzekoak dira delegazio batzuk ere sare eta bagoaz bakebideare etortzekoa da oip eta bestain bat eragile horretalabortoz gurekin barabaldia burutzera gu susten gatzeko ale batetik eta bestalde gure aldarrik bat egiteko hau da ba, presoai apikatzen zaizkien salgo ezpen ezko et, etete askatzea eta eta bake prozesuari begira ohazbatuko kematea ni burun, kaxpan antolatutako asistze uh, ba, aski antolatuak eh preseskin edan baduzu argeraleku bat ostion aipatutako presondegi hori bauze bauze loiteko leku bat baituzte komunak pentsatzen alda helduden uh, astetikoiti uh, adieza ma bostean aipatzen zuenazuk ere fisikokia balduko zirestela aulduko zirestela hemen uh, bergarada ezingol zu zuek ere komunikatu haine geskile jendeekin baduzue talde bat inguruan fiska bat torttaza aktualtasunal dena Bom, erabak asto pinetik era bakiginen gu izanenginela etortzen den jendearekin eta hitze egin engenuenak. Gururaino bi asteetan. Hori da. Beraz uh, zakit nola izanen giren, baina eh uh, giren bezala eginan eh, dugu komunikazioa etortzen denenarekin. E Belduksen saitua adibazainoak hori eh, eh geeskichan hitzea egunetan. Be uh, ez beresi kiim, asto piren ezmenen ikusten nola izanen nintzen eta Hobe joan egunean girela ikusiz eta oh, senditzen naiz aski normal edo aski indartzu, baina ez dutola uh, ko beldujik. Naizta badakidane txikoko dela txagakoko. Honea jarka uste gandutzu zuen buruetarikoa dela pixka bat jendart eratzea presoen egoera, ostio nahi patuzun salgo espen egoerak, e, buruk bilketa, hain itza ipatu dugu hasteuntan e, irratian. E, zuek e, adibidez, autetxiak e, eto gie dilerarik nolako, nolako jagera ikusi duzue, oien partetik, eta, eta zuek ere zer, zer, zer transmititu diezue. Bo, oien jarrera izan da elkartasunezko jarrera bat, ashiratik, eh? aldiz bazirean kezka batzuk bai. E, gaztea ginela, e, arishko, osasun mailan ahiskua kartzen genituela, eta galdera asko, azken finan, ba, eha medikalki nola segituak ginen, gu fizikoki nola sentitzen ginen, eta horako azken finan kezka izan dute gure osasunari begira. Baina gero, gero, gero, elkartasun oso adilazitik gute, gure ekimenare egin izango zela, E, Biziki kontentzila gazte batzukola bildurik eta, eta gozirroak burutzen ikustea Eta azken finan gure elburua kongiak saldu dizkilegu Hau da gure elburua importantan eta da Bi azte hauetan e, gazte mugimendu guztia interpelatzea gure larga penekin. Eta orta dako gaztetxe, festako mitek, kultur eragile, e, kiroleragile guztia karik da banan-banan Hortarako Adirazpen bat prestatu dugu bai, eta hortan horretan ba, e, gure aldarrik apenak e, azaltzen ditugu, eta Pariseko mobilizazioa da egiten dugu. Hori da, pixkanak gauzak lortzen, eta horiek errandi gute bisik importantea zela ba, urrengo gazte belaunaldiek, e, erri horren etorkizunan godutenek e, gauzak argi eta, eta ekarpen bat egitea bake prozesuari ezinbesteko azela gaur egun. Ainhoa Sarasua, zen dako Gosegri autua egiten da? Zen dako egiten bilkura publiko bat edo bilkura publikoak, zen egiten da autua hori? Zen dako egiten dugun Gosegri ba? E, Gosegri ba delako aski ekin tza bat. Eta... Eta... konparatzen duzularik edo ikusten duzularik larek zegoeratan diren gaur egun presoak, Piskabat, olako... Nolako ekime bat burutu nahi ginoen, erakusteko piskatzela jitasun den eta eta gozegi bat burutzeko hmm, inean girela, behtatzen ari denarekin. Eta, adibidez, um, unai, haute txeketoki direlari, kostu nahi patzen zinuen, nola espikatzen dute Gose bat egin behar da, uh, kasu egiteko, zenta egia da, jende anitz batxadela, mobilizazio anitz bat uh, da, aste ahtean, ust dut, hamar hausapez bazirela, ez da guti. Beher da, ez da zuen, behar bat zuen, bizia landirean emaiten duzula, bai, ne, bai zuen fisikoa emaiten duzue hor uh, tartean, Hori behar da jende interpelatzeko? Hori eskatu egite, le, e, batzueko hori eskatu egite, baina guk, guk handi egu, Gochi horren bitartez, eh, revenir bai, eh, eh, ba, Tartess a une autre dans la pression de urgence àsco égale à celle de la Tunisie là ben ana qui ne le bail bitartez. ben gasté mouvement Warren ben implication malandida est à compromis soirée à dilassi ta bail euh zoutouche là quoi qui mène le Bluetooth Ekin berda gure ekimen hori ere kontekstu berezibatetan uh, pentsatu edela eta egin dugula. Ekin uh, nahez Parisean delegazio bat, uh, guk, uh, wala, guk aportazio bat egin nahi ginen urrengo uh, hilabetetan martsan ezareko den dinamikari. Eta nire ustez ongi kukatu dugu ekimen hori. Ekin uh, nahez Parisean gauzak ere mugitzen direla eta guk Euskal Herrian ere uh, nahi genion, aportazio txiki bat egin eta nire ustez momentu hona izan da, uh, autetxeak etorri dira, Uh, Asilatik surten goba eman ere, beraz, uh, ala, uh, ekimen hori kontekstu berezi batean da, hor, fase batetan gira, uh, bake prozesuan eta berezikiago Euskal Prezoan uh, eguraren inguruan, beraz, uh, meru usta zer egin da ekimen hori. Eta da dako bi aste? Aste bateko egiten da, aste bateko aski jasangarria uh, uh, da, bi aste, gozik ega, asken da, iadanik ja uh, behar ondorioak zeiten aldera fizikoekin, Bi haste, zen da, jen bon, eh, dugu bezala aseatzen gira gazten mogimendu guztia interpelatzen eta finkatutugu gure, gure elburuari begira, finkatutizkigu bi haste Eta eh, gile guzioiek deitzeko eta, eta goita bian, askene egunean, eh, prentsa horreko marsibo bat eh, lot egiteko Zag tempo historia bada edo baita ere emaiteko eh, garantzia lagriako da bi haste aste bat da hino? Bi gauza dira, eh, garantzia emateko, eh, bi hastekoa indartua delako, zerbait eh, potoloa delako Horrez gain ere, albezain bat gaztelagile unkitzeko eta hogeitabian larumaten ingodugun prentsarwekoa, masiboa izateko, hori pentsatu ginen, bi hastetan, git nalitugu gauza asko, eta horrez gain, interpelazio Interpelazolako bizkin interesgarria da, bihazte zilelako gozerebak zilelako askotan gertatzen. Eta autetxiek gainela errandigute, autetxi zaharrenek, errandigute pentsalazten zilela piskat katedraleko gozereba horri. Bo ez da berdina, eh? benen eh, asko markatu zituen gozereba horrek, eta hori aipatzea lare berezioa da, eta plazeriten du eta interesgarria da. Zer finitzeko azken galderaz? Zer esperudu zuzu Euguita abian bukatu izan endelarek? Zer nahiko zinuke lortu izana? Euguita abian, eh, esperudu gure interpelazio languziorek bere frutuak ikarriko dituela. Eta hainbat beraztera eh, gileak bat egin gotela gure aldarikapenekin eta, eta pariseko mobilizazioaren eh, dejarekin eta beharko du Google eta bat egin eh? azken finan tresna uh, bat aterako daurtik, uh, lan, lan egiteko tresna bat bakeprozeuaan pliikatzeko tresna bat. gazte tresna bat gainera eta eta pentsatzen dugu ikusiko hori eh? uh, perspektialekin jokatu eta eta ikustekoa da zergatik ez, gaz ba, ba gazte, gazte mugimedu sendo bat sortu uh, bakeprozesuari begida eta izan daite kelen etapa bat adibidez uh, Pariseko manifaren eh, mobilizazioarentzat eh, autobusak eh, muntatzea gazte autobusak, izan daiteke eh, gogo eta lan bat sortzea bake prozesuaren inguruan. Eh. Kusiko, kusiko dugu tokizunean, baina lortzen bat eh, pentsatu ditugu nelburuak lortzen bat ditugu. Eruzteaz izango da potentzial handi bat, eh, lan talde horiek izango du handi bat, eta pentsatu berko dugu ongi, eh, nola erabili tresna hori, eta gukere nola luzera begira nola ekarpenak egin eh, bake prozesuari. E joshua ka zeta aainoa sarasua mineskerra gizotang gurekin Minesker zuri. Minesker, Minesker nic.